але якщо вночі присниться, можна вважати, що потрапив у трилер Стівена Кінга. Діти жорстокі. Вони впиваються в волосся, мов жувальна гумка, не відірвати. Вони ляскають по щоках своїх бабусь, і ті, стримуючи сльози, промовляють «Золотко моє, бабусі Бобо! Бобо, а вже ж, з ними ніхто не розмовляє по-людськи. Бо-бо, коко, ням піпі, -пі. І світ переповнюється добровільними кретинами. Діти ненавидять одне одного. Навіть можуть убити, адже не відають смерті. І вбивають. Гамселять пісочними лопатками по головах. Молотять ногами, неважливо куди. Пиряють олівцем в око. Душать і патрають, мов курку, будь-кого, хто вліз не до своєї пісочниці. Діти хитрі і підступні. Вони завжди знають, як домогтися свого. Падають у калюжу, сучать ногами і репетують. Дорослі вчать дітей ненависті, адже кажуть. Ось той дядько, тебе забере в мішок або «Сьоця тебе зараз зачеклує!» і Якщо це не так, подумки посміхалась вона, нехай в неї кинуть камінь. Але ось після чого, уявіть, ви їдете після важкого відрядження в потязі, а на сусідній полиці мама і тато плекають своє чадо. Тим самим «Хо-не-хо», «Ту-ту» і «Пі-пі!» Чадо чіпляє вас ногами і долоньками, і йому це не забороняють, навпаки, ніжно спонукають іще і перелізти на вашу територію і бавитися металевою перетинкою для рушника, стукаючи нею о стіну 40 хвилин поспіль. Потім, з тою ж послідовністю, чадо на різні лади вимовляє єдину фразу: А куди ми їдемо? До баби. Це триває наступні 40 хвилин. А куди ми їдемо? «До баби». «А куди ми їдемо?» «До баби». «А куди?» «До». «А куди?» «До». І все це не дає жодної можливості прочитати, бодай, одну фразу вашої книги. Адже коли ви опускаєте очі на ядок, літери самі складаються у фразу «А куди ми їдемо?» «До баби». Потім чадо сідає на горщик. «Мама і тато довго не закривають кришку» обговорюючи колір його в місто. Потім у купе пахне куркою, чадовижовує і плює шматки просто на стіл поруч із вашою склянкою з чаєм. Мами тато теревенять без зупину. Їм, бачите, хочеться коментувати всі події, кожен порух свого малюка. До них приєднується і провідниця. Їй то що, погукала і пішла собі у своє купе. Не будеш слухатись, я твого тата до себе заберу. Це видається їй дуже дотепним. Жах на все життя, як просто забрати тата. Не будеш спати, прийде бабай, хапне за ногу. Будеш плакати, віддам тебе тому дядькові. Як вам така перспектива? Отже кілька годин дорослі усіляко збуджують чадо, не залишаючи у спокої ані на хвилину доки не домагаються свого. Чадо украй збуджене і починає звинчувати тон. Це як грім посеред бурі. А потім починається сама буря. півторагодинне ревіння на одній ноті. Мі-ме-мо-му-му. А що ж цікавого ви хотіли? Була мутячи це і без того бурхливе джерело. Продовжувати. Розповісти, як триває ніч? Ні. Тоді сховайте свій камінь у кишеню. Ніка мала рацію, я боялася. Але найбільше за все боялася її. П'яте червня. Промінь сонця лоскотав моє обличчя. Я давно не мала цього дивного відчуття матеріальності невагомих речей. Завжди здавалося, що вислів промінь лоскотав із цариний літературних метафор. Давно забула, що промінь дійсно може лежати на обличчі, мов рука Бога, а дощ має пальці, а запах може заповзати у ніздрі, мов в